Розділ 18. Порівняльний аналіз восьми пар компаній. У цьому розділі ми апробуємо нову форму викладу матеріалу. Обравши з лістингу фондової біржі вісім пар подібних між собою компаній, сподіваємося за допомогою конкретних цифр унаочити розмаїття бізнесу, фінансової структури, методів роботи, рентабельності і особливостей динаміки акцій корпорацій, а також проаналізувати можливості проведення інвестиційних і спекулятивних операцій з акціями цих корпорацій, які відкривалися для учасників фондового ринку в останні роки. У кожному з прикладів ми прокоментуємо лише ті аспекти, які мають для нас особливе значення. Перша пара – Real Estate Investment Trust магазини, офіси, фабрики і тощо, і Realty Equities Corp of New York – інвестиції в нерухомість, загальне будівництво. У нашому першому прикладі ми відійшли від алфавітного порядку назв компаній, який застосовували для решти прикладів, адже цей випадок для нас особливо важливий. З одного боку, діяльність першої компанії з цієї пари – це взірець застосування розумних, стабільних і загалом правильних традиційних методів управління грошима інвесторів. Натомість друга – приклад необдуманого розширення бізнесу, фінансового шахрайства і суперечливих дій, які часто можна спостерігати в діяльності сучасних корпорацій. Ці дві компанії мають схоже ім'я і упродовж багатьох років стояли поруч у лістингу американської фондової біржі – їхні тікери Ray і REC, також легко переплутати. Проте одна з них – це поважний довірчий фонд Нової Англії під керівництвом трьох поручителів. Його історія почалася майже століття тому. І він безперервно, починаючи з 1889 року, виплачував дивіденди. Траст дотримується одного типу обережних інвестиційних операцій, розширюючи свій бізнес помірними темпами і обмежуючи свій борг таким рівнем, за якого його легко контролювати. Тут Грем описує Real Estate Investment Trust який у 1983 році був поглинений San Francisco Real Estate Investors, коли курс акцій дорівнював 50 доларам за штуку. У наступному абзаці розглянуто Realty Equities Corp of New York. Другий бізнес – це типова нью-йоркська компанія, приклад ризикованого бізнесу, який розвивається випадковим чином. За вісім років свого існування компанія роздула обсяг своїх активів з 6,2 мільйонів до 154 мільйонів доларів. Приблизно в такій самій пропорції виріс і борг компанії. У результаті цього із компанії, що спеціалізується на операціях з нерухомістю, вона перетворилась на конгломерат з окремих фірм, і у який входили два іподроми, 74 кінотеатри, три літературні агенції, організація зі зв'язків із громадськістю, готелі, супермаркети і 26% капіталу великої косметичної фірми, яка збанкротувала в 1970 році. Головним акціонером Realty Equities Corp of Нью-Йорку деякий час був актор Пол Ньюман, після того, як корпорація придбала в 1969 році його кінокомпанію Chaos. Випущені цим конгломератом фінансові інструменти були так само строкаті, як і структура фірми, що входили до його складу. Перше. Привілейовані акції номіналом лише в один долар, за якими повинні були виплачуватися дивіденди в розмірі 7 доларів на рік. Можливі зобов'язання також розраховуються, виходячи з 1 долара на акцію. Друге. Статутну вартість звичайних акцій на суму 2,5 мільйона доларів 1 долар на одну акцію із надлишком покривають 5,5 мільйонів доларів, сплачених за 209 тисяч наново придбаних акцій. Третє. Три серії варантів, які загалом дозволяють придбати 1578 мільйонів акцій. Четверте. Як мінімум шість різних видів боргових зобов'язань у формі закладних: боргових розписок, простих векселів, банківських векселів, заборгованості за борговими розписками, позиками, контрактами і заборгованості за позиками перед адміністрацією у справах малого бізнесу, загальною сумою боргу станом на березень 1969 року понад 100 мільйонів доларів. Крім того, компанія повинна була виплачувати звичайні податки і кредиторську заборгованість. Почнімо із порівняння окремих показників двох компаній за 1960 рік. Таблиця 18.1А Таблиця 18.1А Пара 1 – Real Estate Investment Trust vs Realty Equities Corp за 1960 рік з таблиці видно, що курс акцій Trust був у 9 разів вищий за курс Equities. Trust мала меншу відносну заборгованість і краще відношення чистого прибутку до валового, водночас коефіцієнт ціна акції до прибутку був вищий. У таблиці 18.1b представлено результати діяльності цих компаній через 8 років. Таблиця 18.1b Пара 1. Керівництво траст спокійно курсує за течією, досягаючи зростання доходу і прибутку в розрахунку на одну акцію приблизно на три чверті. Грем відомий поціновувач поезії цитує Елегію, написану на сільському цвинтарі Томаса Грея. Натомість Ріалті Екотіс трансформувалась у дещо неймовірне, ставши надзвичайно вразливою. Як же відреагували аналітики Wall Street на такі кардинально різні результати? Компанії Trust так мало уваги, наскільки це взагалі було можливо, а Realty Equities, навпаки, відчувала її надлишок. У 1968 році курс акцій останньої стрімко зріс із 10 до 37,75, а ринкова вартість варентів із 6 до 36,5. Загальні обсяги торгівлі сягнули 2420 мільйонів акцій, тоді як курс акцій Trust зростав повільними темпами із 20 до 30,25 із помірним обсягом продажів. Відповідно до балансових звітів станом на березень 1969 року вартість активів Realty Equities становила лише 3,41 долара на одну акцію, а це менше однієї десятої від найвищої ціни за цей рік. Балансова вартість акцій Trust дорівнювала 20 доларів 85 центів. Наступного року стало зрозуміло, що із фінансовим становищем Equities не все так добре. Курс акцій впав до 9,5%. Очевидно, прочитавши березневий звіт 1970 року, акціонери були шоковані, адже чисті збитки компанії становили 13 мільйонів 200 тисяч, або 5 доларів 17 центів на акцію, що фактично знищило всі їхні мізерні вклади. Ця катастрофічна цифра охоплювала резерв майбутніх втрат за інвестиціями в сумі 8,8 мільйонів доларів. Попри це, одразу по закінченню фінансового року керівництво сміливо заявило про виплату додаткових дивідендів у розмірі 5 центів. Але були й інші проблеми. Аудитори компанії відмовилися підтверджувати правильність складання її фінансової звітності за 1969-1970 роки, і на американській фондовій біржі торги за акції компанії були призупинені. На позабіржовому ринку ціна акції впала до 2 доларів за штуку. У 1973 року компанію Realty Equities було виключено з лістингу американської фондової біржі. Наступного року Комісія США з цінних паперів і бірж подала до суду на бухгалтерів компанії Realty Equities за шахрайські махінації. Згодом засновник компанії Morris Carp визнав себе винним за одним із звинувачень розкрадання в особливо великих розмірах. Протягом 1974-го 1975 років надмірна заборгованість, яку так критикував Грем, призвела до фінансової кризи серед багатьох банківських установ. Зокрема, Chase Manhattan, який надавав величезні позики більшості трастів, які здійснюють операції з нерухомістю. Курс акції Real Estate Investment Trust після 1969 року зазнав типових коливань. Його найнижчий рівень у 1970 році склав 16,5, але на початку 1971 року він зріс до 26,83. Останнє значення показника прибутку на акцію EPS дорівнювало 1,5 доларам. При цьому акції коштували 21 долар 60 центів, що трохи перевищувало їх балансову вартість. Можна сказати, що в 1968 році курс акцій здавався дещо переоціненим з огляду на високий курс цього року, але між керівництвом компанії і її акціонерами були встановлені чесні стосунки. Історія компанії Real Estate Equities зовсім інша і доволі сумна. Друга пара – Air Products and Chemicals – промислові і медичні гази тощо vs Air Reduction Co промислові гази і обладнання, продукти хімічної промисловості. Ці дві компанії схожі між собою як назвою, так і за сферою діяльності, навіть більше, ніж компанії першої пари. Порівняння, яке ми до них застосуємо, більше звичне з погляду аналізу цінних паперів. Натомість природа аналізу інших пар більш гетероклітична. Технічний термін давньогрецького походження Грем використовує його на позначення чогось такого, що відхиляється від норми чогось незвичайного. Компанія Air Products молодша за Air Reduction. Розмір її бізнесу в 1969 році був удвічі менший, ніж у Air Reduction. Під розміром Грем розуміє продажі або виручку, тобто загальну оцінку операцій компанії в грошовому вираженні. Та незважаючи на це, її ринкова капіталізація була на 25% вищою, ніж у Air Reduction. Як свідчать дані таблиці 18.2, це було зумовлено як вищим рівнем її дохідності, так і кращими показниками у минулому. Таблиця 18.2. Пара 2. У цьому випадку перед нами типовий результат прояву такого фактору, як якість компанії. Акції компанії Air Products продавалися за ціною, яка в 16,5 разів перевищила її покриття капіталу, тоді як аналогічний показник для Air Reduction становив лише 9,1. Крім того, ціна акцій компанії Air Products небагато перевищувала балансову вартість активів, тоді як курс акцій Air Reduction складав лише 75% від їхньої балансової вартості. Покриття капіталу і бухгалтерська вартість – це одне й те саме. У таблиці 18.2 взаємозв'язок ціни з активами або бухгалтерською вартістю можна визначити, поділивши значення в першому рядку «Ціна станом на 31 грудня 1969 року» на значення в рядку «Бухгалтерська вартість у розрахунку на одну акцію». Компанія Air Reduction виплачувала щедріші дивіденди – але цей факт можна розглядати як те, що Air Products сильніше прагнула спрямувати свій прибуток на розвиток власного бізнесу. Крім того, рівень оборотного капіталу компанії Air Reduction був більш сприятливим. Зауважимо, що прибутковій компанії завжди вдається привести цей показник до норми за рахунок залучення боргових ресурсів. Але, виходячи з наших стандартів, рівень випуску облігацій компанією Air Products був дещо завищений. Фінансовому аналітику, до якого звернулися з проханням вибрати акції однієї з двох компаній, неважко буде дійти висновку, що компанія Air Products має кращі перспективи, ніж Air Reduction. Але чи робить це компанію Air Products більш привабливою, якщо взяти до уваги її вищу ринкову вартість. Ми сумніваємось, що на це питання можна дати однозначну відповідь. Загалом, Wall Street у своїй діяльності віддає перевагу якості над кількістю і, швидше за все, більшість фінансових аналітиків також віддадуть перевагу дорожчим акціям кращої компанії Air Products, а не дешевим і менш якісним акціям компанії Air Reduction. Чи виправдаються такі переваги? Радше залежатиме від непрогнозованого майбутнього, а не від того, чи будемо ми дотримуватись певних принципів інвестування. З цього погляду Air Reduction належить до важливої групи компаній із низьким рівнем коефіцієнта ціна акції до прибутку. Якщо приклад, який ми розглянули раніше… Грем звертається до прикладу оцінки вартості акцій, розглянутого в розділі 15. Коли Грем закінчив своє дослідження, було отримано безліч доказів того, що в довгостроковому періоді вигідні акції перевищують за показниками дохідності акції зростання. Більшість із кращих досліджень у сфері сучасних фінансів містять незалежне підтвердження цих результатів, які Грем продемонстрував багато років тому. Дивитись, наприклад, роботу Джеймса Л. Девіса, Юджина Ф. Фами, і Canada R. French, Characteristics, Covariances, and Average Returns, 1929-1997, за посиланням papers.ssrn.com. Виявиться правильним, тобто група акцій із низьким значенням цього коефіцієнта забезпечить вищу дохідність. То логічно припустити, що перевагу потрібно віддати акціям компанії Air Reduction, але якщо розглядати їх суто як частину диверсифікованого інвестиційного портфеля, глибше дослідження окремих компаній з цієї групи може привести фінансового аналітика до протилежних висновків. Але причини цього не відбито в останній фінансовій звітності, яку ми аналізуємо. Продовження у 1970 році становище акцій компанії Air Products було кращим, ніж акцій Air Reduction. Їхні курси знизились на 16 і 24 відсотки відповідно. Проте Air Reduction повернулась на свої позиції швидше. На початку 1971 року, коли вартість її акцій підвищилась на 50% порівняно з ціною закриття в 1969 році, натомість зростання курсу акцій компанії Air Products становило 30%. У цьому випадку акції з нижчим коефіцієнтом ціна акції до прибутку P&E продемонстрували свою перевагу принаймні на деякий час. Корпорація Air Products and Chemicals існує і сьогодні. Її акції обертаються на біржі і входять до розрахункової бази фондового індексу S&P 500. Компанія Air Reduction Co. у 1978 році стала філією The Bock Group, пізніше відомою під назвою British Oxygen. Таблиця 18.3. Пара 3. Третя пара. American Home Products Co – лікарські препарати, косметичні засоби, господарчі товари, солодощі в American Hospital Supply Co – дистриб'ютор і виробник товарів і обладнання для лікарень Станом на кінець 1969 року це були дві компанії з мільярдними гудвілами. Вони представляли різні сегменти надзвичайно прибуткової галузі охорони здоров'я, яка розвивалась швидкими темпами. Називатимемо їх відповідно Home Hospital. Їхні окремі характеристики представлені в таблиці 18.3. Цим компаніям властиві такі в цілому сприятливі показники, як значне зростання курсу без жодного падіння, починаючи з 1958 року, тобто 100% стабільність доходу і стабільний фінансовий стан. Темпи зростання прибутку компанії Hospital до кінця 1969 року були значно вищі, ніж у компанії HOME. Водночас HOME мала значно вищі показники рентабельності, як продажів, так і капіталу. Для визначення рентабельності, яка вимірюється як дохід від продажу і дохід від капіталу, необхідно звернутися до відповідних показників таблиці 18.3. Коефіцієнт «Чистий прибуток до обсягу продажів» показує дохідність від продажів, співвідношення «Прибуток до балансової вартості» означає «Прибутковість капіталу». Фактично, відносно низький показник рентабельності капіталу в компанії Hospital у 1969 році на рівні лише 9,7% попри суттєве зростання обсягів продажу і прибутку в минулому порушив вельми цікаве питання – чи справді цей бізнес високоприбутковий? Якщо взяти до уваги порівнювані ціни, стає очевидно, що поточні і минулі відносні показники прибутку і дивідендів компанії HOME були набагато вищі, ніж у компанії HOSPITAL. Дуже низька балансова вартість HOME свідчить про деяку двозначність чи суперечність у нашому аналізі звичайних акцій. З одного боку, компанія заробляє більше прибутку на акціонерний капітал, що в цілому є доказом сили і процвітання, а з іншого, це означає, що з урахуванням поточного курсу акцій компанії інвестор буде особливо вразливим до будь-яких суттєвих негативних змін у динаміці прибутку компанії. Акції компанії «Хоспітал» у 1969 році продавалися за ціною, що в чотири рази перевищувала її балансову вартість. Тож це застереження стосується обох компаній. Висновки Ми чітко переконані, що обидві компанії були надто багатими за тодішніми цінами, щоб викликати інтерес інвестора, який вирішує дотримуватись консервативних принципів у виборі акцій. Це зовсім не означає, що компанії не були перспективними. Проблема радше в тому, що їхні ціни приховували забагато обіцянок і недостатньо фактичних результатів. Сукупний гудвіл обох компаній – у 1969 році дорівнював майже 5 мільярдів доларів. Скільки ж років компаніям потрібно одержувати значний прибуток, щоб виправдати показник Гудвіла у формі дивідендів чи матеріальних активів? Наслідки в найближчому майбутньому Наприкінці 1969 року фондовий ринок, звичайно ж, вище оцінював перспективи отримання прибутку компанії Hospital, ніж компанією Home, бо коефіцієнт ціна акції до прибутку першої з них майже вдвічі перевищував аналогічний показник другої. Але вже наступного, 1970 року, прибуток компанії Favorite знизився на мікроскопічний відсоток, а прибуток компанії Home продемонстрував значне зростання на 8%. Курс акцій Hospital дуже відчутно відреагував на таке несуттєве зниження прибутку впродовж одного року, у лютому 1971 року акції компанії коштували 32, а це приблизно на 30% нижче ціни закриття в 1969 році, тоді як акції компанії Home катерувалися трохи вище ціни закриття 1969 року. Компанія American Home Products Co. нині відома як Vibe, Її акції входять до розрахункової бази фондового індексу S&P 500. У 1985 році компанію American Hospital Supply Co. придбала корпорація Baxter Healthcare Corp. Четверта пара – H&R Block Inc. – консультаційні послуги у сфері оподаткування versus Bluebell Inc. – виробник робочого одягу, уніформи тощо. Ці компанії відносні новачки на Нью-Йоркській фондовій біржі. Приклад двох дуже різних успішних історій. Корпорація Bluebell пройшла складний шлях у галузі з високим рівнем конкуренції і з часом зайняла в ній провідну позицію. Коливання її прибутків почасти залежало від змін умов ведення бізнесу, але вже з 1965 року можна було спостерігати їхнє приголомшливе зростання. Компанія розпочала свою діяльність у 1916 році і постійно виплачувала дивіденди, починаючи з 1923 року. Наприкінці 1969 року фондовий ринок не виявив ентузіазму, коли в продажу з'явились її акції про що свідчить значення коефіцієнта ціни акцій до прибутку на рівні лише 11 порівняно з 17 для біржового індексу S&P Composite. Натомість Zled H&R Block був по-справжньому феєричним. Дані про її перші результати датовано 1961 роком, коли компанія отримала прибуток у 83 тисячі доларів на тлі доходу в 610 тисяч доларів. Але вже через 8 років виручка зросла до 53 мільйонів доларів, а величина чистого прибутку склала 6,3 мільйона доларів. У той час ставлення фондового ринку до таких гарних акцій було схоже на екстаз. Ціна закриття в 1969 році становила 55 що в понад 100 разів перевищувало прибуток за останні 12 місяців, який у той час звичайно ж вважався найбільшим. Загальна ринкова вартість акцій загалом склала 300 мільйонів доларів, перевищивши в 30 разів вартість матеріальних активів. Майже в 30 разів. У рядку ціна акцій до бухгалтерської вартості у розділі коефіцієнти, таблиця 18.4, записано як 2920% Грем із подивом похитав би головою. Наприкінці 1999-го, на початку 2000-го років, багато компаній зі сфери високих технологій продавали свої акції за ціною, яка в сотні разів перевищувала вартість їхніх активів. Дивитесь коментар до цього розділу. Що ж до практично нечуваного прикладу таких серйозних оцінок фондового ринку, то H&R-блог blog залишається компанією акції якої продаються публічно, тоді як Blue Bell у 1984 році стала приватною за вартості 47,5 доларів за одну акцію. Таблиця 18.4. Пара 4. Це був нечуваний в історії фондового ринку приклад такого високого коефіцієнту ціна акцій до прибутку. У той час курси акцій корпорації IBM перевищували балансову вартість у 9 разів, а компанії Xerox – в 11. У таблиці 18.4 подано абсолютні і відносні показники, які свідчать про надзвичайні розходження в порівняльній оцінці корпорації Block і Bell. Справді, дохідність капіталу Block була вдвічі більшою, ніж у компанії Bluebell, і темпи зростання її прибутку із практично нульового рівня за останні 5 років були набагато вищими. Але ринкова вартість акцій Bluebell складала менше однієї третєї ринкової вартості акцій компанії Блок. До того ж бізнес першою був у 4 рази більшим від бізнесу останньої. Величина прибутку на її акції в 2,5 рази, обсяг реальних інвестицій у 5,5 рази, а дивідендна дохідність у 9 разів вища, ніж у Блок. Короткі висновки. Досвідчений фінансовий аналітик віддав би перевагу акціям компанії Блок, виходячи з очікуваних чудових перспектив їх майбутнього зростання. Можливо, в нього були б побоювання щодо небезпеки серйозної конкурентної боротьби серед компаній, які надають консультаційні послуги у зв'язку з високою дохідністю бізнесу Блок. Читачеві варто згадати матеріал із розділу 17 про те, як компанія AAA Enterprises намагалась увійти в цей бізнес, але швидко зазнала поразки. Дрем доходить мудрого і парадоксального висновку. Що більший прибуток заробляє компанія, то більша ймовірність того, що їй доведеться зіткнутися з новими конкурентами, адже її високі прибутки чітко сигналізують про те, що це повинні бути легкі гроші. Нова конкуренція зі свого боку знизить ціни і прибуток – це підтверджує приклад дуже оптимістично налаштованих покупців інтернет-акцій, які вірили, що той, хто досяг успіху першим, назавжди збереже свою перевагу. Але знаючи про тривалий успіх у надзвичайно конкурентній галузі таких відомих компаній як Avon Products, він би не наважився спрогнозувати швидке падіння кривої зростання компанії «Блок». Його головне завдання полягало б в тому, щоб визначити, якою мірою ринок оцінює чи, можливо, переоцінює компанії з таким блискучими результатами в 300 мільйонів доларів. І навпаки, аналітик мав би без вагань рекомендувати для придбання акції компанії Bluebell, вважаючи їх ціни достатньо помірними. Наслідки Березень 1971 року Майже панічні настрої, які були притаманні фондовому ринку в 1971 році, спричинили зниження ціни акцій компанії Bluebell на одну чверть, а корпорації Block – на третину. Згодом акції обох компаній повернули втрачені позиції на тлі загального ринку. Курс акцій компанії Block зріс до 75 у лютому 1971 року, а от курс акції Bluebell – значно більше, до 109, з урахуванням дроблення 3 до 4. Зрозуміло, що наприкінці 1969 року акції компанії Bluebell стали вигіднішим придбанням, ніж акції блок. Але той факт, що їй вдалося наростити ще приблизно 35% від своєї безсумнівно завищеної ціни, показує, яким обережними повинні бути фінансові аналітики і інвестори. Одні на словах – Другі неділі, коли здійснюють короткі продажі незалежно від того, якими високими можуть виявитись катерування акцій. Грем попереджає читача про небезпечну форму помилки гравця, коли інвестори вірять у те, що переоцінені акції повинні обов'язково падати в ціні просто в силу самого цього фактора. Так само як монета, що 9 разів поспіль падала догори решкою, не обов'язково в десятий раз. Паде до вас орлом. Переоцінена акція чи фондовий ринок може залишатися переоціненою впродовж напрочуд тривалого часу. Саме тому операції з короткими продажами чи парі на те, що курс акції впаде і можна буде на цьому заробити, надто ризиковані для простих смертних заняття. П'ята пара. International Flavors and Fragrances аромати та інші для бізнесу. Versus International Harvester Co. Виробник вантажівок, техніки для фермерських господарств, будівельних механізмів. У цьому порівнянні на нас очікує кілька сюрпризів. Усі знають компанію International Harvester, одну з 30 найбільших компаній, на базі яких розраховується фондовий індекс Доу-Джонса. International Harvester – стала спадкоємцем компанії MacCormic Harvesting Machine Co., виробника жниварок марки McCormick, завдяки яким центрально-східні штати перетворилися на світову житницю. Але для компанії International Harvester у 1970-х роках почався важкий період. І в 1985 році вона продала свій бізнес із виробництва техніки для фермерських господарств компанії Teneco. Після зміни назви на Navistar компанію, те, що від неї залишилось, в 1991 році було виключено зі списку фондового індексу Dow Jones, хоча вона все ще входила до складу фондового індексу S&P 500. Загальна ринкова вартість компанії International Flavors and Fragrances, яка також формує розрахункову базу фондового індексу S&P 500, на початок 2003 року склала 3 мільярди доларів тоді як загальна вартість компанії Navistar дорівнювала 1,6 мільярди доларів. А чи багато читачів чули про компанію International Flavors and Fragrances – IFF, найближчого сусіда компанії Harvester за лістингом Нью-Йоркської фондової біржі? Неймовірно, але в кінці 1969 року ринкова капіталізація компанії IFF була вищою, ніж у Harvester – і становила 747 мільйонів доларів порівняно з 710 мільйонами. Цей приклад вражає ще більше, якщо врахувати, що акціонерний капітал компанії Harvester був у 17 разів вищим, а річний обсяг продажів у 27 разів більшим, ніж у Flavors. Фактично ще три роки тому чистий прибуток компанії Harvester перевищував весь обсяг продажів за 1969 рік компанії Flavors. Чим же можна пояснити такі незвичайні розбіжності? Відповідь пов'язана з двома магічними словами – дохідність і зростання. В обох аспектах компанія Flavors показала себе як найкраще, тоді як компанії Harvester про це лишалося тільки мріяти. Історія двох компаній – унаочена в таблиці 18.5. Таблиця 18.5. Пара 5. З наведених даних бачимо, що рентабельність продажу компанії Flavors становить просто сенсаційні 14% до виплати податку на прибуток цей показник був 23%, порівняно з мізерним 2,6% компанії Harvester. Аналогічну рентабельність акціонерного капіталу компанії Flavors склала 19,7%, тоді як відповідний показник компанії Harvester дорівнює лише 5,5%. За 5 років чистий прибуток компанії майже подвоївся, а аналогічний показник для компанії Harvester залишився практично незмінним. Порівняння показників за 1969-й, і 1959 роки свідчить про подібні результати. Така різниця в результативності роботи двох компаній спричиняє різну оцінку їхніх акцій на фондовому ринку. У 1969 році акції компанії Flavors продавались за ціною, яка в 55 разів перевищувала її питомий прибуток за останній період. Курс акцій компанії Harvester – перевищував її прибуток лише в 10,7 рази. Відповідно, акції Flavors ринок оцінював у 10,4 рази вище балансової вартості, тоді як Harvester продавалася з 41% дисконтом від питомої вартості акціонерного капіталу. Коментарі і висновки Перше, що варто відзначити, то це те, що успіх компанії Flavors на фондовому ринку ґрунтується повністю на розвитку її бізнесу. Керівництво компанії не вдавалося до різних корпоративних схем придбання інших компаній, складних механізмів капіталізації і інших прийомів, останнім часом популярних на Волстріт. Компанії вдавалося зберегти свою виняткову дохідність і в цьому вся її історія. Показники компанії Harvester – Порушують зовсім інші питання, які також не потребують методів фінансового аналізу. Чому так багато великих компаній стають менш прибутковими навіть у періоди тривалого зростання економіки? Для чого вести бізнес з оборотом 2,5 мільярди доларів, якщо компанія не може заробити достатньо прибутку, щоб виправдати очікування інвесторів? Ми з вами не зобов'язані розв'язувати цю проблему. Але ми наполягаємо на тому, що не лише керівництво, а й звичайні акціонери мають пам'ятати про те, що вона існує і що для її вирішення необхідні кращі голови та активні дії. Докладніше про те, що Грем має на увазі під активною позицією акціонерів, йдеться в коментарях до розділу 19. Критикуючи компанію Harvester за відмову спрямувати зусилля на максимізацію доходу акціонерів, Грем ніби передбачив поведінку її керівництва в майбутньому. У 2001 році більшість акціонерів проголосувала за скасування обмежень компанії Navistar на кількість акцій, необхідних для поглинання компанії. Але Рада директорів просто відмовилась дослухатись до побажань акціонерів. Прикметно, що антидемократичні тенденції в управлінні деяких компаній спостерігалися протягом десятиліть. З погляду наших критеріїв формування інвестиційного портфеля, акції жодної з цих компаній не відповідають нашим стандартам розумного відносно привабливого інвестування за помірними цінами. Flavors – типова, надзвичайно успішна, але водночас дуже переоцінена компанія. Натомість показники компанії Harvester Надто посередні, щоб її можна було вважати справді привабливою, навіть при тому, що ціна її акцій нижча за її балансову вартість. Поза всяким сумнівом, на ринку можна вибрати інші, більш вигідні акції. Наслідки в 1971 році Низька ціна компанії Harvester наприкінці 1969 року запобігла їй подальшому стрімкому падінню в 1970 році. Вона втратила в ціні лише 10%. Компанія Flavors виявилась більш вразливою, Її акції впали в ціні до 45, тобто падіння склало 30%. У процесі подальшого підйому на фондовому ринку позиція обох компаній зміцнилася і їхня ринкова вартість значно перевищила рівень закриття 1969 році. Але акції Harvester невдовзі знову впали до 25 доларів за штуку. Шоста пара McGraw Edison Комунальні послуги і обладнання Товари для дому versus McGraw Hill Inc. Книговидання Кіновиробництво Навчальні системи Видання журналів і газет Інформаційні служби Цю пару з такими подібними назвами ми називатимемо їх «Едісон» і «Хілл», представляють дві великі успішні компанії з абсолютно різних сфер бізнесу. Як дату для порівняння ми обрали 31 грудня 1968 року. Його результати наведені в таблиці 18.6. Таблиця 18.6. Пара 6. Ціна акції обох компаній була приблизно однакова, але через більшу кількість акцій ринкова вартість компанії Hill була десь удвічі вищою, ніж в Edison. Така різниця повинна дещо здивувати, оскільки обсяг продажів в компанії Edison був вищий на 50%, а чистий прибуток на 25%. У результаті бачимо, що ключовий коефіцієнт ціна акції до прибутку компанії Hill удвічі перевищував аналогічний показник «Едісон». Такий феномен можна пояснити в основному сильним ентузіазмом і частково прихильністю фондового ринку до акцій видавництва, Деякі з них почали свою діяльність на фондовому ринку наприкінці 1960-х років. Корпорація McGraw-Hill до сьогодні залишається компанією, яка представлена в торгах. Окрім інших видів діяльності, вона володіє журналом Business Week і корпорацією Standard Poor's. Нині компанія McGraw-Edison – це підрозділ корпорації Cooper Industries. Насправді, наприкінці 1968 року стало очевидно, що таке завзяття було надмірним. Акції компанії Hill у 1967 році продавалися за курсом 56 що понад у 40 разів перевищувало розмір прибутку за 1966 рік. Але в 1967 році стався незначний спад. Крім того, для 1968 року також було властиве подальше скорочення. Отже, високе поточне значення коефіцієнта ціна акції до прибутку, Пінаї, на рівні 35 стосується компанії, прибуток якої впродовж останніх двох років зазнавав зниження. Та попри те, що акції компанії все ще оцінювали у вісім разів вище питомої вартості її матеріальних активів, що свідчило про те, що вартість Гудвіла може сягати близько одного мільярда доларів. Таким чином, ця ціна виходить добре ілюструє відому фразу доктора Джонсона «Надія бере гору над досвідом». І навпаки. Акції компанії McGraw Едісон» здавалося, котерувалася за помірними цінами порівняно з високим загальним рівнем фондового ринку, а також загальною позицією і фінансовим станом компанії. Продовження історії на початку 1971 року. Зниження рівня прибутку компанії Magro Hill тривало в 1969 і 1970-х роках, аж до 1,2 долара і далі до 82 центів за одну акцію. У травні 1970 року сталося катастрофічне падіння курсу акцій до 10, що становило менше однієї п'ятої ціни, зафіксованої два роки тому. Потім курс значно зріс, але висока ціна в травні 1971 року на рівні 24 складала лише 60% від ціни закриття 1968 року. Акції McGraw-Edison опинилися у вигіднішому становищі. Їхня ціна знизилась до 22 у 1970 році і знову зросла до 41,5 у травні 1971. час катастрофічного падіння в травні 1970 року, про яке згадує Грем, американський фондовий ринок упав на 5,5%. Із кінця березня до кінця червня 1970 року фондовий індекс S&P 500 втратив 19 своєї вартості. Цей тримісячний період був найгіршим в історії фондового ринку. Бізнес-компанії McGraw-Hill продовжує процвітати. Коливання курсу її акцій, як і багатьох інших компаній – яскравий приклад спекулятивних ризиків, впливу яких зазнавали її акції у зв'язку зі стихійними хвилями оптимізму і песимізму на Уолл-Стріт. пара – National General Corp. Великий конгломерат versus National Presto Industries. Виробництво електроприладів військової техніки. Ми вирішили порівняти ціни цих двох компаній насамперед тому, що вони такі різні. Називатимемо їх скорочено – General і Presto. Для нашого дослідження ми обрали кінець 1968 року. Оскільки списання, які мали місце в балансі компанії General за 1969 рік, зробили б ваш аналіз недостовірним. І хоча в 1968 році спектр ділової активності компанії ще не був такий широкий, як на рік пізніше, її все ж таки можна було вважати повноправним конгломератом. Ось що про неї зазначено в короткому описі довідника «Стокгайд». Загальнонаціональна мережа кінотеатрів, виробництво кінофільмів і телевізійних передач, общадні рахунки і позики, книговидання. Ще можна додати страхування, інвестиційна банківська справа, видавнича справа і звукозапис, комп'ютеризовані послуги, операції у галузі нерухомості, і 35% капіталу в корпорації Performance Systems Inc. Нова назва компанії, яка раніше була відома як Mini Pearl's Chicken System Inc. Бізнес компанії Presto також був диверсифікований, але порівняно з компанією General, його розмах був значно скромніший. Розпочавши свою діяльність із виробництва скороварок і ставши лідером у цій сфері, Компанія стала випускати різні електроприлади. Крім того, вона виконувала воєнні контракти для уряду США. У таблиці 18.7 наведено узагальнені показники діяльності компанії станом на кінець 1968 року. Таблиця 18.7. Пара 7. Структура капіталу компанії Presto була настільки простою, наскільки це можливо. Нічого, окрім 478 мільйонів звичайних акцій, ринкова вартість яких склала 58 мільйонів доларів. На відміну від Presto, у компанії General було вдвічі більше звичайних акцій. Конвертовані привільйовані акції, три випуски варентів на значну кількість звичайних акцій, конвертовані облігації, отримані в обмін на акції страхової компанії, неконвертовані облігації на значну суму. Усі ці цінні папери разом узяті становили 534 мільйони доларів загальної ринкової капіталізації компанії. Не забуваймо також про запланований випуск конвертованих облігацій на 750 мільйонів доларів. Попри значно більшу капіталізацію National General, впродовж фіскального року обсяг її операцій був небагато меншим, ніж у Presto. Її прибуток дорівнював лише 75% чистого прибутку компанії Presto. Визначення справжньої ринкової вартості звичайних акцій компанії General – цікаве завдання для фінансового аналітика, розв'язання якого має велике значення для кожного учасника фондового ринку, який сприймає інвестиційний бізнес серйозно, а не просто як азартну гру. Оскільки розмір дивідендів конвертованих привілейованих акцій відносно невеликий, на рівні 4,5 долара, це дає змогу прорахувати обсяг звичайних акцій, у які конвертується відносно невеликий випуск привілейованих акцій, коли курс досягає сприятливого значення. Результати наших розрахунків представлені в таблиці 18.7 – але для обліку впливу варантів на вартість акцій слід взяти на озброєння зовсім інший підхід. Щоб вирахувати повністю розбавлену кількість акцій в обігу, необхідно виходити з того, що акціонери виконують усі варанти, а компанія відкличе частину облігацій і частково викупить власні звичайні акції. Компанія не взяла до уваги цих припущень, коли заявила, що в 1968 році розмір прибутку, який припадає на одну акцію, становив 1 долару 51 центу, як до, так і після запровадження розбавлення. Ми вважаємо такий розрахунок показника прибутку на акцію EPS нелогічним і нереалістичним. На нашу думку, варанти – це частина пакета звичайних акцій, а їхня ринкова вартість – частини ефективної ринкової вартості акціонерної частини капіталу компанії. Докладніше про це дивитись у розділі 17. Використавши такий простий метод додавання ринкової вартості варантів до ринкової вартості звичайних акцій, ми отримаємо зовсім інші показники діяльності компанії National General у кінці 1968 року. Дивитись таблицю 18.7. По суті, Справжня ринкова вартість звичайних акцій компанії виявилася більш ніж удвічі вищою за їхній ринковий курс. Тому значення коефіцієнта ціна акції до прибутку збільшилося більше ніж удвічі до абсурдної цифри 69. Загальна ринкова вартість усіх еквівалентів звичайних акцій склала 413 мільйонів доларів, що втричі перевищує вартість активів компанії. Ці цифри видадуться ще аномальнішими, якщо ми порівняємо їх із відповідними показниками компанії Presto. Може виникнути питання, як так сталося, що коефіцієнт ціна акції до прибутку для компанії Presto був на рівні 6,9, тоді як аналогічний показник для компанії General у 10 разів вищим. Значення всіх коефіцієнтів для компанії Presto достатньо задовільні. Як це не дивно, це стосується і фактичних показників зростання. Можливо, річ у тому, що минулі успіхи компанії багато в чому були зумовлені виконанням військових контрактів, а тому акціонери повинні бути готовими до певного зниження прибутку в мирні часи. Та загалом акції компанії Престо відповідали всім вимогам і підходили під визначення розумної покупки за прийнятну ціну. Тоді як «Дженерал» мала всі ознаки типового конгломерату зразка 1960-х років. Безліч корпоративних ініціатив і грандіозних планів. Але водночас їхні ринкові катерування не відповідали справжній вартості компанії. Продовження історії У 1969 році компанія «Дженерал» продовжила втілювати політику диверсифікації – за якої її боргові зобов'язання дещо збільшились. При цьому компанія здійснила списання мільйонів доларів, насамперед у зв'язку з угодою з Mini Pearl Chicken. Остаточні цифри свідчили про збиток у розмірі 72 мільйонів доларів до оформлення податкового кредиту і 46,4 мільйона доларів після його оформлення. Курс акцій упав до 16,5 у 1969 році і до 9 у 1970, що становило лише 15% від її найвищої ціни на рівні 60 у 1968 році. У 1970 році було заявлено прибуток у 2 долари 33 центи на одну акцію з урахуванням розбавлення. І в 1971 році їхній курс зріс до 28,5. Компанія National Press до ще збільшила прибуток на одну акцію як у 1969, так і в 1970 роках, підтвердивши цим безперервне зростання прибутків упродовж 10 років. Попри це її ринкова ціна впала до 21,5 у 1970 році. Звернімо увагу на цю цифру. Вона менша, ніж у чотири рази перевищує останні значення прибутку компанії. І водночас вона менша за питому вагу чистих оборотних активів компанії. Наприкінці 1971 року ціна акції National Presto зросла до 60%. До 34. Але коефіцієнти все ще залишалися приголомшливими. Збільшений оборотний капітал майже дорівнював поточній ціні, яка зі свого боку лише в 5,5 разів перевищувала останній заявлений прибуток. Якби інвесторові вдалося знайти 10 таких акцій для формування свого диверсифікованого інвестиційного портфеля, то він міг би не сумніватися в задовільних результатах своїх інвестицій. Сьогодні акції компанії National Presta котируються на фондовому ринку. Компанію National General – у 1974 році придбав інший сумнівний конгломерат American Financial Group, який у різні часи виявляв інтерес до кабельного телебачення, банківської справи, нерухомості, взаємних інвестиційних фондів, страхування і торгівлі бананами. AFG також стала могилою, у якій поховані деякі активи корпорації Penn Central Corp. Дивитись розділ 17. Восьма пара Whiting Corp. Обладнання для обробки матеріалів vs. Velox and Gibbs. Невеликий конгломерат. У лістингу американської фондової біржі ці компанії стоять доволі близько, хоч і не поряд. Їх порівняльний аналіз представлений у таблиці 18.a. Змушує замислитись, чи раціональний у своїй діяльності фондовий ринок. Таблиця 18.a. Пара 8. Компанія з невеликими обсягами продажів і прибутку, звичайні акції якої і наполовину не забезпечені матеріальними активами, Ринок оцінює в 4 рази дорожче, ніж іншу компанію. Остання дорожча компанія перебувала майже на межі оголошення великих збитків після вирахування спеціальних статей. Вона не виплачувала дивіденди впродовж 13 років. Натомість інша тривалий час давала задовільний прибуток постійно виплачуючи дивіденди з 1936 року. Нині її дивідендна дохідність – одна з найвищих з усіх компаній, представлених у лістингу американської фондової біржі. Для того, щоб чіткіше уявити різницю в фінансовому становищі двох компаній, ми навели в таблиці 18.8b інформацію про прибуток і курс акцій за 1961-й, 1970 роки. Таблиця 18.8Б курс акцій і прибуток компаній Вайтінг і Villax Gips за 10 років. Історія цих двох компаній дозволяє пролити світло на певні аспекти розвитку середнього бізнесу в США, на відміну від діяльності великих компаній, про які здебільшого йшлося на сторінках цієї книги. Компанія Вайтінг була зареєстрована в 1896 році, тобто їй уже як мінімум 75 років. Вона залишилась відданою своєму першому бізнесу – виготовленню інструментів для обробки матеріалів. Ба більше, вона успішно працює в цій царині впродовж багатьох десятиліть. Історія «Віллакс энд сягає ще глибше – 1866 року. Компанія давно відома у своїй галузі як провідний виробник промислових швейних машин. Упродовж останніх десятиліть вона проводить політику диверсифікації в досить дивній формі. З одного боку, ця компанія має надзвичайно велику кількість дочірніх підприємств, щонайменше 24, які виробляють найрізноманітнішу продукцію, а з іншого – це конгломерат, який діє відповідно до звичайних стандартів уолл Динаміка прибутку компанії Whiting доволі типова для цієї сфери. Дані свідчать про її стабільне і досить суттєве зростання – з 41 цента на акцію в 1960 році до 3 доларів 63 центів в 1968 році. Однак не було жодних гарантій того, що воно триватиме впродовж невизначено довгого часу. Наступне зниження до лише 1,77$ на акцію за 12 місяців станом на січень 1971 року відображало не що інше, не що інше як загальний спад в економіці. Але ціна акції реагувала по-своєму, знизившись на 60% від високого рівня у 43,5% у 1968 році на момент закриття у 1969 році. Наш аналіз свідчить про те, що акції були привабливим об'єктом для інвестицій серед компаній другого ешелону, який підходив для активних інвесторів. Наслідки. У 1970 році компанія Villex Gibbs зазнала незначних збитків. Ціна її акцій суттєво впала до 4,5% але в лютому 1971 року зросла до 9,5. З погляду статистики пояснити таке зростання складно. Акції компанії Whiting також дещо впали в ціні до 16,75 центів в 1970 році. Така ціна акцій практично дорівнювала вартості її оборотних активів. Прибуток компанії в липні 1971 року склав 1 долар 85 центів на одну акцію. На початку 1971 року ціна зросла до 24,5. Таке зростання було доволі відчутним, але за нашими стандартами акції перестали бути вигідними. Whiting перетворилась на дочірнє підприємство компанії Will Arbiter Fry, а в 1983 році змінила свій статус на приватний. Компанію Vilex and Gips сьогодні володіє Group Rexel, виробник електрообладнання, що нині став підрозділом Pinault Printemps Redoit Group of France. Акції Rexel котируються на Паризькій фондовій біржі. Загальні спостереження. Оскільки акції для порівняльного аналізу було обрано не випадково, ми не можемо стверджувати, що наші спостереження справедливі для всіх звичайних акцій. Крім того, ми обмежились промисловістю і не заглиблювалися в такі важливі галузі, як комунальна, транспортна і фінансова. Однак компанії, які ми обрали для аналізу, значно відрізняються за своїми розмірами, сферами діяльності, кількісними і якісними показниками, тож інвестор може скласти уявлення про види звичайних акцій, які він обирає. Таблиця 18.9 Деякі цінові коливання звичайних акцій 16 компаній з урахуванням дроблення до 1970 року. Залежність між курсом акцій і показниками компаній також доволі відмінні. Для акцій більшості компаній із вищими темпами зростання, прибутком і показниками дохідності переважно був властивий вищий коефіцієнт ціни акції до поточного прибутку, що досить логічно. Чи виправдається деяке розходження в значеннях піна і акцій компаній, які ми взяли для нашого аналізу, покаже майбутнє. Адже важко відповісти на це питання впевнено. З іншого боку, є деякі приклади, щодо яких можна зробити конкретні висновки. До них належать практично всі випадки, коли на фондовому ринку було відзначено велику активність щодо акцій компаній які не мають міцної, вартісної основи. Такі акції були не лише спекулятивні, тобто ризиковані за своєю суттю, а й здебільшого переоцінені. Але водночас були акції, справжня вартість яких перевищувала їхню ціну. Їх недооцінення можна пояснити іншим ставленням учасників ринку, яке ми назвемо антиспекуляцією або їхнім недоречним песимізмом через падіння прибутків компанії. У таблиці 18.9 подано деяку інформацію про коливання курсів акцій, які були розглянуто в цьому розділі. Більшість із них у 1961, 1962 та 1969-1970 роках значно знизилась. Безумовно, Інвестор мусить бути підготовлений до таких рухів фондового ринку і в майбутньому. У таблиці 18.10 наведено коливання курсу звичайних акцій компанії McGraw-Hill протягом 1958-1970 років. Таблиця 18.10 – значні щорічні коливання курсу акцій компанії McGraw-Hill у 1958-му в 1971 роках. Варто зазначити, що в кожному з останніх тринадцяти років курс акцій або зростав, або падав упродовж трьох чи двох років. У випадку з компанією National General коливання курсу як угору, так і вниз траплялися що два роки. Складаючи список акцій для написання цього розділу, ми вкотре були вражені величезною різницею, між тими завданнями і цілями, які зазвичай ставлять у рамках аналізу цінних паперів, і тими, які ми вважаємо справді необхідними і корисними. Більшість фінансових аналітиків намагається вибрати такі акції, які краще покажуть себе в майбутньому, з погляду зростання як ціни, так і прибутку. Ми дуже сумніваємося, що цього можна досягти із прийнятним результатом. Ми вважаємо, що фінансовий аналітик насамперед має шукати досить рідкісні цінні папери, ціна яких, поза всяким сумнівом, суттєво нижча від їхньої вартості. У нього повинна бути така підготовка, яка дозволятиме йому рік у рік демонструвати задовільні результати роботи.